Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ тринадцятий. Загибель Бриха. Була вже пізня година, стемніло настільки, наскільки взагалі тут темніло в цю пору року. Тобто було ще досить видно, коли Гозісен просунув голову в двері рубки. «Послухайте», – звернувся він до Алана. «Вийдіть і гляньте, чи ви не зможете визначити, де ми тепер». «Знову якісь хитрощі», – спитав Алан. «Мені зараз не до хитрощі», – вигукнув капітан. «Є інші речі, про які я маю думати. Мій бриг загрожений». Із тривоженого виразу його обличчя, а найбільше з гострого тону, яким він говорив про бриг, ми зрозуміли, що капітан не хитрує, а тому, не дуже побоюючися зради, вийшли на палубу. Небо було безхмарне, віяв сильний холодний вітер, що пронизував до кісток. Ще не зовсім згасло денне світло, і водночас яскраво світив майже повний місяць. Бриг тримався круто до вітру, щоб обминути південно-західний мис острова Мулу, гори якого виднілися з лівого борту судна. Найвище здіймалася Бен Мор з оповитою туманом вершиною. Хоч цей напрямок і не зовсім відповідав меті нашого плавання, завіт із шаленою швидкістю розтинав бурхливе море, то провалюючись униз, то злітаючи на гребенях хвиль, які переслідували нас із заходу. Ніч видалася не така вже й погана для плавби в чистому морі, і я почав дивуватися, що саме так непокоїло капітана, як раптом бриг піднявся на гребені високої хвилі, і гозісен показав нам на щось рукою. Ми глянули туди. Недалеко від нас, із освітленого місяцем моря, вгору фонтаном била вода а через якусь мить сюди долинув віддалений гуркіт. «Що це по-вашому?» – похмуро спитав капітан. «Хвилі розбиваються об риф, відказав Алан. «Тепер ви знаєте, де він, чого ж вам ще треба?» «Та юното так!» – буркнув Гозісен, якби ж цей рив був єдиний. І справді, поки він говорив, трохи далі на південь з'явився ще один фонтан. «Он!» – вигукнув капітан. «Ви самі бачите, коли б я знав про ці рифи і мав мапу, або коли б був живий Шуен, не тільки 60 гіней, а навіть 600 не примусили б мене ризикувати бригом серед цих скель. Адже ви, сер, знаєте, тут берег, і мали б бути нам за лоцмана, чого ж ви мовчите?» «Я думаю», – відповів Алан, – «що це так звані торинські скелі». «І багато їх?» – спитав капітан. «Правду кажучи, сер, з мене ніякий лоцман», – відказав Алан. Але наскільки я пригадую, вони тягнуться на десять миль. Містер Ріяк і капітан перезирнулися. «Мусить же бути якийсь прохід між ними?» – зауважив капітан. «Безперечно», – погодився Алан, «Але де? Мені пригадується, що ближче до берега рифів майже немає». «Справді?» – перепитав Гозісен. «У такому разі нам доведеться триматися круто до вітру, містер Ріак, і підійти якомога ближче до берега мулу, сер. Хоч навіть і тоді земля закриватиме нас од вітру, а ці скелі залишаться з завітряного боку. Що ж ми не маємо іншої ради, і так чи так нам загрожує небезпека розбитися?» З цими словами він віддав Стерничому наказ і послав Ріяка на Формарс. На палубі було всього п'ять чоловік, рахуючи і капітана та помічника. Придатних або принаймні придатних і згодних виконувати свою роботу більше не було. Як я вже сказав, на долю містера Ріяка випало лізти на гору, і він сидів там, ведучи спостереження і повідомляючи на палубу про все, що бачив. Море на південь захаращене скелями. закричав він, а потім трохи перегодя. Здається, воно таки вільніше біля берега. Ну, сер звернувся Гозісин до Алана. Спробуємо йти вашим шляхом, хоч гадаю, ми з таким самим успіхом могли би звіритися на сліпого скрипаля. «Дай Боже, щоб ви не помилилися!» «Дай Боже, щоб я не помилився!» – мовив Алан до мене. «Де ж я чув про цей прохід? А от що буде, те й буде!» Коли ми підійшли ближче до повороту берега, рифи стали траплятися там і сям безпосередньо на нашому шляху, і містер Ріак час від часу кричав нам, щоб ми змінили курс. Іноді він запізнювався з попередженням. Один риф був так близько від брига, що коли на нього налетіла хвиля, Бризки води потрапили на палубу, і ми змокли, наче під дощем. Тієї місячної ночі ми бачили небезпеку так виразно, як у день, і це, мабуть, було страшніше за все. Я бачив також обличчя капітана, що стояв біля стерничого. Він переступав з ноги на ногу, хукав собі на руки і весь час прислухався і придивлявся, цілком володіючи собою. Ні він, ні містер Рік не відзначились хоробрістю в недавній сутичці – але тепер я бачив, що у своїй справі вони мужні, і все більше захоплювався ними, особливо, коли помітив, що Алан дуже зблід. «О, Девіде», – промовив він, – це зовсім не та смерть, про яку я мріяв. «Як, Алан не вигукнув я, – невже ви боїтесь?» «Ні», – відповів він, облизуючи пересохлі губи. «Не боюсь, однак погодьтеся, що це неприємний кінець. На цей час ми, лавіруючи то в один, то в другий бік, щоб обійти риф, але все-таки тримаючись вітру і берега, обминули Айону і прямували вздовж берега острова Мулу. Прибій поблизу мису був дуже сильний і кидав бриг у всі боки. До стерна поставили двох чоловіків, а іноді їм допомагав ще й сам Гозісен. І дивно було бачити, як троє дужих чоловіків навалювались усім тілом на румпель, а він, мов, жива істота, чинив опір і відкидав їх назад. Це було б вельми небезпечно, якби море в цьому місці не стало вільнішим від скель. Крім того, містер Ріак повідомив сфор Марса, що він бачить попереду зовсім чисте море. Ви мали рацію, звернувся Гозісен до Алана. Ви врятували бриг, сер, і я пригадаю це, коли ми зводитимо наші рахунки. Я вірю, що він не тільки говорив щиро, а й додержав би свого слова таке велике місце в його житті займав завіт. Та це лишається тільки моїм припущенням, бо сталося інакше, ніж передбачалося. «Тримайте трохи в бік!» – раптом закричав містер Ріак. «Рив з навітряного боку!» Ту ж хвилину приплив підхопив бриг і повернув його за вітром. Вітрила обвисли, корабель крутнувся на вітрі, наче дзига, і вдарився обрив з такою силою, що всі ми попадали на палубу, а містер Ріак мало не зірвався з щогли. «В одну мить я вже був на ногах. Рив, об який ми вдарились, був недалеко від південно-західного кінця мулу, біля маленького острівця, що називався Іррайт. Острівець цей чорнів низько над водою з лівого борту судна. Іноді хвиля розбивалась на самій палубі, іноді вона тільки підіймала нещасний брих на рив, і ми чули, як брих розколюється на тріски». Від оглушливого ляскання вітрил, завивання вітру, водяних бризок у місячному світлі і свідомості небезпеки в мене, очевидно, трохи запаморочилось у голові, бо я майже не розумів, що діється навколо. Незабаром я побачив, що містер Ріак з матросами пораються біля човна, і все в тому ж напівсвідомому стані побіг допомагати їм. А коли я взявся до роботи, в моїй голові знову прояснилось – Справа наша була нелегка, бо човен лежав посеред палуби і був наповнений паками з товарами, а величезні хвилі, що перекочувались через палубу, примушували раз у раз кидати роботу і за що небудь хапатися. Та однаково ми всі працювали як воли, поки вистачало сил. Тим часом ті з поранених, котрі могли рухатись, повилазили з переднього люка і почали допомагати, тоді як решта, що безпорадно лежали на койках. Країли моє серце своїми зойками і благаннями врятувати їх. Капітан не брався до роботи. Здавалось, він утратив розум. Стояв, тримаючись за ванти, розмовляв саме з собою і голосно стогнав, коли корабель ударявся об скелю. Бриг був для нього дружиною і дітьми. Капітан міг щодня байдуже дивитись на жорстоке поводження з бідолашним ренсомом, та коли йшлося про бриг, він, здавалося, страждав разом з кораблем. За весь час нашої роботи біля човна я не промовив жодного слова і тільки раз, глянувши на берег, спитав Алана, що це за місце. Він відповів, що гіршого місця для нього і бути не може, бо ці землі належать Кемблам. Ми поставили одного з поранених матросів стежити за хвилями і попереджувати нас про небезпеку. Човен був майже готовий до спуску на воду, коли цей матрос раптом пронизливо закричав «Тримайтесь, ради Бога!» З його голосу ми зрозуміли, що сталося щось надзвичайне. І справді, в ту ж мить перед нами виросла величезна хвиля, підняла брих і дуже накринила його. Не знаю, чи я надто пізно почув попередження, чи, може, надто слабко тримався, але від різкого крену корабля мене перекинуло через фальшборд просто в море. Я пірнув і наковтався води. Потім виринув на поверхню, побачив відблиски місячного світла і знову поринув у воду. Кажуть, що за третім разом людина вже більше не виринає. Значить, я не такий, як інші люди. Бо й захотівши, не зміг би підрахувати, скільки разів поринав чи виринав знову. Весь час хвилі то шпурляли мене з боку в бік, то били й душили, іноді зовсім поглинаючи. Все це так відвертало мої думки, що я не почував ані страху, ні відчаю. Незабаром я помітив, що тримаюсь за дерев'яний брус, який трохи допомагав мені. Раптом я опинився в спокійній воді і помалу почав вертатись до тями. Виявилось, що я вхопився за запасну рейю. Я з подивом побачив, як далеко мене віднесло від брига. І все-таки спробував окликати його, хоча швидко зрозумів, що мій голос не долинає до корабля. Бриг ще тримався на воді, та за хвилями я не міг побачити, спустили вони човен чи ні. Окликаючи бриг, я помітив, що між ним і мною – Пролягла смуга води, куди не докочувались великі хвилі. Але вся вона, мов би, кипіла в місячному сяйві, криваючись кільцями і бульбашками. Час від часу вся смуга поверталася в один бік, не мов хвіст живої змії. Іноді на якусь мить усе зникало, а потім вода закипала знову. Я не міг розгадати, що воно таке. Це незнане явище жахало мене чим раз дужче. Але тепер я знаю, що то, очевидно, була морська течія, яка віднесла мене так швидко від брига, жорстоко шпурляючи на всі боки. І нарешті, ніби втомившись від цієї гри, кинула разом із запасною реєю ближче до берега. Я лежав тепер на воді цілком спокійно і почав думати, що людина може не тільки втопитись, а й померти від холоду. Неподалік виднів берег і райду. При світлі місяця я міг розгледіти кущі вересу і зблизьки лосняку на скелях. «Ха!» – снувалося в голові. «Невже я не зможу дістатись до берега?» Я не вмів добре плавати, бо річка Есен-Вотер у наших краях була неглибока, однак міцно вхопившись обіруч зарею і б'ючи ногами по воді, я скоро відчув, що рухаюсь. Важка це була робота і страшенно повільна. Але приблизно через годину я дістався до оточеної низькими пагорбами піщаної затоки, що лежала між двома мисами. Море тут було зовсім спокійне. Не відчувалося ніякого прибою. Ясно світив місяць, і я подумав, що ніколи ще не бачив пустельнішого і безлюднішого місця. Та все-таки це був суходіл. Нарешті стало так мілко, що вже можна було покинути Рею і дійти вбрід до берега. Не можу навіть сказати, що я відчував сильніше, в тому чи радість порятунку. У всякому разі був і стомлений, і щасливий. Я ніколи ще так не стомлювався і ніколи не був такий вдячний Богові, як тієї ночі. Розділ 14. Острівець З тієї хвилини, як я вийшов на берег, починається найнещасливіша частина моїх пригод. Було пів на першу годину ночі. Мені дошкуляв холод, Хоч пагорби й затуляли від вітру. Я не наважувався сідати, боячись, що замерзну, а тому розувся і, незважаючи на втому, ходив босий по піску і бив себе по грудях, щоб зігрітися. Не чути було ні людей, ні худоби, ні співу перших півнів, хоч саме о цій порі вони завжди співають. Тільки десь далеко розбивався об берег прибій, нагадуючи про небезпеки, пережиті мною і моїми супутниками. Гуляючи на березі такої ранньої години і в такому відлюдному місці, я відчував щось подібне до страху. Як тільки почало світати, я взув черевики і на превелику силу видрся на пагорб. Це було найважче з усього, що мені доводилося будь-коли робити в житті. Я без кінця падав між величезними брилами граніту або перескакував з одної скелі на другу. Коли я дістався до вершини, вже розвиднілося. Бриг зник. Він, очевидно, зірвався з рифу і затонув. Не видно було й човна. На поверхні океану не біліло жодне вітрило, а на тій частині суходолу, яку я міг бачити звідсіля, не було ні людей, ані жител. Я боявся навіть подумати про те, що сталося з моїми товаришами по плаванню. Боявся дивитись на цю пустельну картину. І без того давалися в знаки мій мокрий одяг, утомий голод, від якого почав боліти живіт. Тому я вирішив піти на схід здовж південного берега, сподіваючись знайти людське житло, де можна було б зігрітися і, можливо, почути про тих, що лишилися на кораблі. В найгіршому разі я міг розраховувати хоч на те, що скоро зійде сонце і висушить мій одяг. Невдовзі мій шлях перепинила річка чи, може, вузька затока, що вдавалась далеко в суходіл. Переправитись я не міг, тому довелося змінити напрямок і йти до кінця затоки, щоб обминути її. Іти було надзвичайно важко. Не тільки весь Іррейт, а й найближча частина острова Мулу, яка називається Росе, це безладне нагромадження скель, між якими ростуть кущі Вересу. Спочатку затока все звужувалося, як я і сподівався, та незабаром на мій подив вона почала розширятися знову. Я довго сушив собі голову, все не здогадуючись, у чому річ, поки нарешті зійшов на маленький пагорбок і зрозумів, що мене викинуло на пустельний неродючий острівець і що я з усіх боків одрізаний від світу морем. Замість сонця, на яке я чекав, щоб висушити одяг і зігрітися, пішов дощ. Над острівцем завис густий туман, і моє становище стало зовсім нестерпне. Стоячи під дощем і тремтячи з холоду, я не знав, що робити, поки в голові не майнула думка спробувати перебрести затоку. Я повернувся до найвужчого місця і війшов у воду. Але ярдів за три від берега я несподівано пірнув з головою, і якщо й лишився живий, то тільки завдяки ласкавій долі, а не власній обережності. Одяг мій не став мокріший, навряд, щоб це було можливе. Але після такої невдачі я змерз іще дужче. Втративши й цю останню надію, я відчув себе ще нещаснішим. І раптом я згадав про Рею. Вона винесла мене з течії і, безперечно, допоможе безпечно переправитися через цю невеличку спокійну затоку. З такою думкою я безстрашно вирушив на другий кінець острова, щоб розшукати Рею. Подорож виявилася надзвичайно стомливою. І якби мене не підтримувала надія, я, очевидно, впав би на землю і не захотів іти далі. Можливо, від солоної морської води, чи то від того, що в мене починалася гарячка, мене мучила спрага. Я змушений був часто зупинятися і пити скалюш на виробленому торфовищі брудну болотну воду. Нарешті я ледве живий дібрався до затоки. З першого погляду мені здалося, що Рея вже трохи далі від того місця, де я лишив її. І я втретє поліз у воду. Рівне й тверде піщане дно помалу спускалося, так що я міг брести. Доки вода стала сягати мені майже до шиї, а маленькі хвилі почали плескати в обличчя. Але на цій глибині ноги вже майже не діставали дна, і я не наважився йти далі. Рей спокійно погойдувалася на воді переді мною за якихось двадцять футів. Я терпляче витримував усе до цієї останньої невдачі але тепер вийшов на берег, упав на пісок і заплакав. Згадки про час пробутий на острівці ще й досі для мене такі жахливі, що я хочу швидше покінчити з ними. У всіх книжках, де я читав про людей, які зазнали корабельної аварії і були викинуті на берег, кишені цих людей були напхані всілякими інструментами, або ж наче навмисно разом з ними море викидало на берег скриню з різними потрібними речами. Та зі мною було зовсім не так. У моїх кишенях не було нічого, крім грошей та аланового срібного гудзика, а оскільки я народився і виріс далеко від моря, знань у мене було так само мало, як і знарядь. Правда, мені було відомо, що м'якуни вважаються придатними для їжі, а поміж скелями острова я знайшов безліч круглих м'якунів, які насилу міг відірвати, не знаючи, що це треба робити різким рухом. Крім того, тут траплялися ще й маленькі скойки, які у нас, в Шотландії, називають козликами, а в Англії, здається, береговичками. Цими двома видами м'якунів я і харчувався, ковтаючи їх холодними і сирими. Я був такий голодний, що спершу вони здалися мені навіть смачними. Можливо, в цю пору м'якуни були неїстівні, а може у воді навколо острова було щось отруйне, бо з'ївши кілька штук, я одразу відчув запаморочення і нудоту, і пролежав довгий час як мертвий. Скуштувавши вдруге тієї ж їжі, іншої я не мав, я відчув себе краще, їжа відновила мої сили. Але за весь час перебування на острові я ні разу не знав, чого чекати після їжі. Іноді все кінчалося добре, а іноді мене мучила нестерпна нудота, причому я не міг з'ясувати, яка саме скойка так діяла на мене. Цілий день лив дощ, Острів перетворився в суцільне багно, на ньому не можна було знайти сухого місця. Коли я вклався на ніч спати між двома валунами, які утворювали щось подібне до покрівлі, ноги мої лежали в болоті. Другого дня я обійшов острів у всіх напрямках, але ніде не знайшов нічого кращого. Весь він був безлюдний і скелястий, непомітно було жодної ознаки живої істоти. Крім диких качок, убивати яких я не мав чим – і чайок, які поспіль обсідали у збережні скелі. Вузька протока, що відокремлювала острівець від росу, на півночі розширялася в затоку, а затока, своєю чергою, знову переходила в айонську протоку, неподалік якої я й вирішив оселитися. Коли б я тоді тільки подумав про саме слово оселя в такому місці, я напевно залився б сльозами. Для свого вибору я мав деякі підстави. В цій частині острівця стояла халупка, схожа на саж для свиней. Там ночували рибалки, коли приїжджали сюди ловити рибу. Але дернова покрівля її зовсім провалилася, так що з хатини не було ніякого пуття. Вона захищала мене від негоди менше, ніж скелі. Важливіше було те, що тут була сила селена м'якунів, якими я харчувався. Під час відпливу я міг зразу назбирати їх цілу купу, а це, безперечно, важило для мене багато. Друга причина була ще істотніша. Я ніяк не міг призвичайитися до жахливої самотності, і весь час оглядався на всі боки, наче мене хтось переслідував, розриваючись між страхом і надією, що з хвилини на хвилину побачу, як до мене хтось підходить. З вершини пагорба на березі затоки я міг бачити велику старовинну церкву і дахи будинків у Айоні, а по другім боку, над низиною росу, я бачив, як уранці і увечері здіймається дим, очевидно, з оселі в глибині долини. Я часто дивився на цей дим, коли сам був мокрий і дрижав з холоду, і тоді мало небожеволів від самотності. Я думав про коминок і товариство людей, доки не доводив себе до цілковитого розпачу. Таке саме враження справляли на мене і дахи Айони. Хоч вигляд людських осель і думки про затишне життя і загострювали мої страждання, та все-таки вони живили надію, а це допомагало ковтати сирих м'якунів, які з часом робились гидки мені, і рятувало від страху, що огортав мене, коли я залишався на самоті з птахами, під дощем серед мертвих скель на березі Холодного моря. Я кажу, що це живило надію, бо і справді мені здавалося тоді неможливим умерти на берегах Батьківщини – бачачи перед собою дзвіницю і дим людських осель. Та минув і другий день, і хоч я протягом усього дня пильно стежив, чи не з'явиться в протоці човен, або чи не пройдуть люди по острову Росе, допомога не надходила. Дощ не переставав, і я ліг спати мокрий, як і раніше, з нестерпним болем у горлі, але трохи втішений, можливо, тим, що побажав доброї ночі моїм найближчим сусідам, жителям Айони. Карл II якось заявив, що в англійському підсонні людина може провести на вільному повітрі більше днів року, ніж у будь-якому іншому. Так міг сказати тільки король, який має палац і скільки завгодно перемін сухого одягу. Однак йому, коли він тікав з бустера, напевно, щастило більше, ніж мені на цьому пустильному острові. Була середина літа, проте лив уже більше доби і небо прояснилося тільки після полудня на третій день. То був день пригод. Вранці я побачив рудого оленя, самця з гарно розкинутими рогами. Він стояв під дощем неподалік од мене, але, помітивши, що я вилажу з-під скелі, потрюхикав на другий бік острова. Я подумав, що олень, очевидно, переплив сюди через протоку, але не розумів, що могло привезти будь-яку живу істоту на Іррайт. Трохи згодом, коли я плигав із скелі на скелю, розшукуючи м'яконів, мене раптом уразив дзенькіт гінеї, що впала на камінь переді мною і відскочила у воду. Матроси привласнили не тільки третину всіх моїх грошей, а й шкіряний гаманець мого батька, і тепер я носив золото просто в кишені, застебнутій на гудзик. Я зрозумів, що кишеня, очевидно, прорвалася, і квапливо обмацав її рукою. Та це було однаково, що замикати двері стайні після того, як коня вже вкрадено. Відпливаючи з квінтсфері, я мав близько 50 фунтів, а тепер знайшов у кишені всього-навсього дві гінеї і один срібний шилінг. Правда, трохи згодом я підняв третю гінею, що блищала на дерні. Отже, в мене лишилось 3 фунти і 4 шилінги англійською валютою. Це й було усе багатство законного спадкоємця Маєтко юнака, який помирав з голоду на Острівці, на далекій околиці Дикої Шотландської Верховини. Мене турбувало ще й інше. На третій ранок я мав справді такий жалюгідний вигляд. Одяг почав гнити, панчохи зовсім розлізлися. Так що я ходив з голими литками. Від постійного перебування у воді набрякли руки, дуже поліло горло. Я зовсім знесилився, а їжа, якою я змушений був набивати шлунок, здавалася мені такою огидною, що навіть її вигляд викликав нудоту. Та найгірше чекала мене попереду. На північному заході Іррайду стоїть досить висока скеля, на яку я часто підіймався, бо з її пласкої вершини було добре видно всю протоку. Але я ніколи не затримувався довго на одному місці, хіба лише коли спав. Нещастя не давало мені спокою, і я виснажував себе, безцільно блукаючи під дощем по острову. Нарешті виглянуло сонце, і я приліг на вершині цієї скелі, щоб висушити одяг і зігрітися. Не можу навіть висловити, яку втіху принесли мені сонячні промені. Сонце повернуло надію на порятунок, у якому я вже майже зневірився, і я з новим інтересом почав уважно розглядати море і росе. На південь від цієї скелі частина острова видавалася в море і закривала океан, так що човен міг би підійти з того боку зовсім близько, і я не помітив би його. Раптом саме в тому місці з'явився човен з бурим вітрилом. Він обминав острів, прямуючи до Айони. В човні сиділи двоє рибалок. Я закричав, потім упав навколішки на скелі і благально зняв угору руки. Рибалки були досить близько, щоб почути мене. Я міг навіть розгледіти колір їхнього волосся, і не мав сумніву, що й вони бачили мене бо обидва щось кричали по-гельському і сміялися. Проте човен не змінив курсу і пролетів повз мене до Айони. Я не міг повірити в таку жорстокість і довго біг уздовж берега, перескакуючи з каменя на камінь та жалібно благаючи допомогти мені. І навіть тоді, коли голос мій уже не міг долинути до рибалок, я все кликав їх і махав руками. А коли човен зник, я думав, що моє серце розірветься. За весь час моїх знегод я плакав двічі. Раз, коли не зміг дістати Реї, і ось тепер удруге, коли ці рибалки лишились глухими до моїх благань. Та цього разу я плакав і кричав, мов неслухняна дитина, уткнувшись у землю обличчям і розгрібаючи нігтями дерня. Якби бажання могло вбити людину, то ці рибалки ніколи вже не побачили б наступного дня, а я, напевно, помер би на тому острові. Коли гнів трохи улігся, я мусив знову їсти м'якунів, але з такою відразою, яку ледве зміг перебороти. Та краще мені було б попостити, бо м'якуни знову отруїли мене. До мене повернулися всі пережиті страждання. Горло так боліло, що я майже не міг ковтати. Тіло тіпалось, як у лихоманці, зуби аж цокотіли. Врешті я дійшов до такого жахливого стану, якому немає назви ні в англійській, ні в шотландській мовах. Я подумав, що вмираю, і висповідався перед Богом, прощаючи всім людям, навіть моєму дядькові і рибалкам. Та коли я вже приготувався таким чином до найгіршого, мені знову полегшало. Я постеріг, що дощу цілу ніч не було, і одяг мій майже висох. Почуваючись набагато краще, ніж за весь час перебування на острові, я нарешті заснув спокійним сном. Наступного дня... Четвертого дня мого жахливого життя на острові я відчув, що вкрай підупав на силі. Але сяїло сонце. Повітря було тепле, і з'їдені м'якуни не завдали мені шкоди, а навпаки, повернули бадьорість. Не встиг я зійти на скелю. Я завжди вирушав туди одразу ж після сніданку, як помітив човен, що плив протокою і прямував, здавалося, до мене. Я відчув водночас і надію, і величезний страх. Бо мені спало на думку, що вчорашні рибалки, мабуть, пошкодували про свою жорстокість і поверталися, щоб допомогти мені. Та я не зміг би вдруге пережити такого розчарування, як учора, тому повернувся спиною до моря і не оглядався, доки не полічив кілька разів до ста. Човен як і раніше прямував до острова. Я ще раз обернувся і якомога повільніше полічив до тисячі, а серце моє билося так, ніби ось-ось вирветься з грудей. Тепер сумнівів не було. Човен плив прямо до Іррайду. Я більше не міг стримуватися і побіг на берег, а потім у воду, стрибаючи з каменя на камінь, доки можна було бігти. Просто диво, як я не втопився. Коли мені довелося нарешті зупинитись, ноги мої дрижали, а в роті так пересохло, що я змушений був змочити його морською водою, перше ніж закричати. Весь цей час човен наближався. І тепер я міг розгледіти, що це той самий човен з тими ж таки двома рибалками, що й учора. Я впізнав їх по волосю. В одного воно було ясно русяве, а в другого — чорне. Але тепер у човні сидів ще й третій чоловік, який, судячи з його вигляду, був із людей заможніших. Тільки ночовен підійшов до острова на відстань, що дала змогу нам розмовляти, прибулі спустили вітрило і зупинились. Незважаючи на мої благання, вони не підпливали ближче. Найбільше мене лякало те, що третій незнайомець захлинався від сміху, розмовляючи з першими двома і дивлячись на мене. Потім він звівся на ноги і звернувся до мене. Незнайомець говорив довго і швидко, розмахуючи руками. Я відповів йому, що не розумію гельської говірки, і він дуже розгнівався. В мене закралася підозра, чи не вважає він, що говорить по англійському. Прислухавшись уважніше, я розібрав слово «байдуже». Він повторив його кілька разів, але все інше говорив гельською говіркою, такою ж незрозумілою для мене, як грецька або гебрейська мови. «Байдуже», – повторив я, – щоб показати йому, що зрозумів ці слова. «Так, так, так», – підхопив він, а потім глянув на своїх супутників, немов хотів сказати. «Я ж казав вам, що розмовляю англійською», – і знову заговорив, як і перше по гельському. Цього разу я зрозумів ще одне слово – «приплив». Тоді в мене спалахнула іскра Надії. Я згадав, що він весь час показував рукою на суходіл острова Росо. «Ви хочете сказати, що коли скінчиться приплив?» – закричав я і не зміг закінчити. «Так-так», – зрадів він, – «приплив». Тоді я повернувся спиною до їхнього човна. Мій співрозмовник знову почав хихотіти. Дібрався до берега, стрибаючи з каменя на камінь, і кинувся бігти по острову, як ніколи раніше не бігав. Через півгодини я дістався до берега затоки, побачив, що вона і справді перетворилась на невеличку калюжу, перебрів її, замочивши ноги, не вище колін, і з радісним криком ступив на берег більшого острова. Людина, що виросла біля моря і одного дня не залишалася би на Іррайді, бо то всього всього так званий припливний острівець. Двічі на добу з нього можна переходити на росе і назад, або по зовсім сухому дну, або в крайньому разі тільки замочивши ноги. Адже я сам бачив раніше, що вода в бухті то прибуває, то спадає, і навіть чекав відпливу, щоб зручніше діставати м'яконів. Тож я і сам, мабуть, швидко розгадав би секрет і врятувався, коли б посидів і поміркував, замість гніватися на свою недолю. І не диво, що рибалки не зрозуміли мене. Дивніше було те, що вони взагалі здогадались про мою жалюгідну нетямущість і повернулися до мене. Я страждав на цьому острові від голоду і холоду майже сто годин. Коли б не рибалки, я міг би померти через власну дурість. Та й так я заплатив за неї досить дорого, не тільки минулими стражданнями, а й своїм теперішнім становищем. Я був одягнений як жебрак – Ледве міг рухатись і дуже мучився від болю в горлі. Мені доводилося зустрічати багато лихих людей і дурнів. І я певен, що кінець кінцем як ті, так і інші розплачуються за свої вчинки. Тільки дурні розплачуються раніше.